Nej jag vet inte. alkohol jag tror, jag tror jag har gett upp mitt förhållande Med alkohol Alltså det var inte Alltså när det ramlar ost Längs bröstet för att man är för full Och äter cheese Det, nu kan vara... det var inte sin i närheten Så tragiskt som min lördag var Alltså jag låg i... du, du vill inte ha med den bilden i, när, när liv passerar i när vi, Så vill nej. du ha det, det här snabba klippet På när du ligger helt packad i soffan, bara liggandes och försöker ta upp de mjuka som bara droppar cheese. <laughs> ja. Fingrarna är helt kladdiga. Lillfingret ja. och alla fingrar är bara helt kladdiga. Eller, eller om man mot förmodan kommer upp till någon, sån, någon sorts person som bestämmer om man ska vara i, i det lyckliga stället eller det hemska stället efter man har dött så sätter han liksom på en best-off-video. <laughs> Och sen så bara, står han med armarna i kors Och sen kollar han på ja, den men... Hur förklarar du det här? Ja, ja, ja. ja. Nej, men alltså, Jag låg i badkaret Och jag tänkte duscha Men jag var så full Så jag, kun, jag hade inte förmågan att ställa mig upp Och sätta på duschen Så att jag satte bara på kranen Så det rann liksom bara vatten på mina fötter Och jag låg Och spydde och pissade Samtidigt och där låg jag från klockan 6 på morgonen till klockan tre på dagen Jag kunde inte röra mig Så här full har jag aldrig varit Och då drack, jag hade ändå halverat min rason För jag vet hur dålig jag blir nu för tiden Så det här var ju bara liksom hela dagen var borta Och sen så kunde jag inte äta och Det var hemskt Det, det värsta var det var hemt tror jag en riktig bondfylla helt enkelt Det kan man kalla det Bond, Bond. Bondfyllan är ju då scenen Från Casino Royale när han har blivit tviftad Och går runt och går in i bilar Och, och, och försöker på. ta sig till sin Aston Martin Ja men inte klarar det Och sen måste han liksom ge sig själv eh, En jävla elchock <skratt> för att vakna En så kallad bondfylla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 Ja, vi ser väl okej okay och välkommen. Okej okay och, och välkommen till ytterligare ett avsnitt av den fantastiska podcasten som heter. Kalendroncast. Uh, eh, Longcast. Mm. Yes. Eh, det långa, långa eh, delayet, eh, breaket är över för den, så Ja, vi har varit väldigt otimade. Osynkat i ja. helvete. Jag har ju jobbat också hela eh, <kör> Ja, precis. Hela mars. Alltså vanligt jobb helt enkelt. Eller vad säger man? Filmproduktion. Ja. Bäck, tror jag, eller Ja, det, jag vet inte om... Det är ju bra att du jobbar, men det är lite skamligt. Ja, att det är Bäck, ja. ja det är det. Jo. Om det inte är Spår i mörker 2, typ. Nej, men det är Spår i mörker, det är den här med Night Vision. Ja, det är den enda som är intressant. Den var rätt läskig också. Men man såg den när man var rätt ung, va? Ja, precis. Det, det, det är en av de få som varje gång de visar Bäck. De visar ju Bäck nästan jämt på TV4, typ. Ja. Och det är den filmen som jag bara sett dem visa en enda gång. Alla andra kör dem liksom, men den brukar de skippa. Lustigt! För om den var gått en gång, jag bara sett den en gång på tv också för länge, sen, då såg vi den samtidigt alltså. Ja, om och, och min teori stämmer. Mm. Det är som om du kollar, förut hade ju, jag tror det var femman man som brukade spela eh, Fredag den trettonde serien på nätterna på sommaren. Och de missade alltid att visa tvåan. De kanske inte fick rättigheter för dem bara. Ja. Det är ju, ja, det är lite underligt Den första är ju inte, Jason är ju inte mördaren Och i den andra har han inte hockeymasken Det är först i trean som den riktiga Jason kommer Det är lite intressant så Yes Han var inte med i ursprungs? Nej, det var hans mamma som var mördaren Som gav igen på dem som lät Jason dö helt enkelt mm. Och sen visade det sig att han var en super en, Vad heter det? Paranormal demon murderer killer Oh, och så visar det sig att han är jävligt svår att döda. <laughs> e ja, och sen yeah. sen slogs han mot Freddy Krueger någonstans. Oh, det var två tecken. Och då var han good guy. Jag, jag förstod aldrig riktigt det där. Det var en ganska dålig film. Du vet ju nu, det har hänt, en grej här, Eller inte hänt? Mm jag liten... har hittat någonting. Uh, uh, men, en liten iaktag... Inte men En liten revelation jag fick och en liten läxa om livet Oj då. fick jag samtidigt. Mm. Uh, kolla här. Uh, jag var i Grekland, uh, uh, jag är ju ofta där. Uh, uh, så so fick jag med mig en snacka hem, en lila snacka, tyckte jag var skitsnygg. Okay, ja. Ganska liten, så tog jag hem den. Äh, är det en sån där, äh, låt mig fråga, är det en sån där som inte har liksom en rough surface utan den har en äh, clean, liksom, polerad surface? På insidan eller? Nej, på utsidan. Äh, nej, det här är den, en alltså, snäcka, snäcka helt enkelt. Det ser ut som en tratt nästan. Okej, okay, ja. äh, En kon, en liggande kon typ. mm. inte en sån som man blåser in när man ska hämta armén i fantasyfilmer. Nej. Äh, inte en sån. Inte en ocarina heller. heller. Nej. Eller vad det ser ut som. Äh, en vanlig snacka snäcka. Den var lila och tyckte den var skitsnygg så jag, jag sparade den och tog hem den. Ja. Ehm, den låg bara så. Ja, jag vet inte. Och så jag tog den från vattnet. Och så jag har haft den i jag, jag, den har bara legat i typ min i min låda det här massa kritor och pennor och sånt där, penslar, jag målar. Ja. Jag den har åkt in där när jag höll på flytta och sånt där bara för att, ja. Jag är lite annorlunda små grejer, någon så här kristall har jag och sånt små grejer. Ja. Ehm, och så skulle jag måla här om veckan och så tog jag upp den här, snäckan. Mm -hmm. till... Som någon sorts inspiration eller? Ja, men jag ville bara kika på den, den är ganska fin. Ja. Och så när jag som på den och kolla under. Då stack du ut ett ben? Då sticker du ut ett ben där. Ja. Och det är en stendöd kräfta där i honom. Eller krabba. Krabba med det. Jag. jag hade aldrig tagit den om, om, om jag såg att det var någonting vid liv där i den. Nej. Du har den som låter den vara mm. eh, och, Men den Den kröp in i sitt säkerhet Det är nu alltså en internationell krabba Ja eh, En transatlantisk och, Nej men det, då måste man över till staterna oh, mm. <laughs> Det är en medelhavet Sydeuropeisk Nordafrikansk Jag vet inte eh, Nej och då kolla här. För att den gömde sig och låg in i säkerheten där så var den osäker Så blev den osäker och dog på grund av det ja. den, För att den spelade För att den spelade safe Så råkade jag ha hjälpen den här Ja eh, Hade den visat sig eller bara just bara skymtat Eller vad som helst eh, för jag, jag, hade, man är nog, jag vill inte ta annars, om den annars Jag tror den var tom nämligen mm. Jag inspekterar den också, jag tror den har till och med ett hål i sig Snäckan, den har som en spricka Som man ser in lite grann. Så den, okay. den här är förbrukad tänkte jag Ja. Du har ingen tanke på att öppna snäckan då? Utan att krossa vad som är inuti um, För att se hur den ser ut Det kan man ju göra egentligen ja. uh, Eller så man kan säkert dra ut den med en pinsett Fast den kanske går sönder då när den Ja ökar. precis vad jag tänker Jag menar när den är död så sitter ju lämmarna Det är ju i princip bara ett skal då Så då är det är en ganska stor ch chans att den lossnar Ja precis uh, Nej så att, det Fick man läxa som livet här om det så här. Don't om, always play it safe Nej och så om, om, du, om, du alltid, om du aldrig satsar något Så kan du aldrig vinna något eller jag vet, jag vet inte om det är rätt koppling till det, men det finns någonting för att den spelade så safe så gick den miste om sitt liv helt enkelt. Och mm. jag råkade ju det. Men det är intressant att du säger det här, för när jag var, vart var jag, Mauritius tror jag, jag var. När jag var kanske 11-12, mm. då gjorde jag samma sak. Men då märkte jag efter ja, några timmar att det var en krabba i. Men då var jag så långt från stranden så jag kunde inte gå tillbaka med den. Så jag, jag la den liksom i ett handfat i tron om att vanligt kranvatten det är ju samma sak som havsvatten. Så det kan den leva i. Exakt. Det gjorde den inte. <laughs> jag vet faktiskt inte exakt vad som hände. Jag minns inte. Men eh, det ploppade upp när du besvarade. Det var intressant. Mm. Ja, så att det var lite. Ja, tråkigt öde den fick. Det var inte meningen. Nej. Det är, lite, det är lite trist Bör, Börjar vi här <laughs> börjar Med, med, med solskenshistoria ja. Vi kan ju lära oss någon läxa härifrån Att eh, inte eh, Jag vet inte Alltså vå, Play, att våga Play player it safe eh, Det funkar ett tag mm, man kan inte göra, Du kan inte förlita dig på det till 100% Nej. Nothing, dra någon läxa ur det här Det finns, det finns något fint i det Ja, det, det gör det Och krabbarna hade dött in vain jag påminner mig om filmen The Croods Som ja. är eh, animerade ja. Som handlar om grottmän Som ja. göm gömmer sig i en grotta Och inte vågar komma ut för att grottan är det säkrast i stället Men sen går, håller jorden på att gå under Och, och då måste då, de måste flya ja. Ja, jag, jag vet inte så förtjustar jag inte det Nej, det jag heller det, det jag speciellt verkligen blev irriterad på Var designen på alla djur För det enda de hade gjort var att ta djur som finns Och lägga ihop dem med varandra ja. Och det tycker jag var trist det, det känns som en liten. En liten gen, och, och ger mig en ny färg, tycker bara. Ja, precis. Det, var, det är liksom en genväg till character creation om man säger så. Ja, det, det var en liten genväg till att, till att vara fantasifull och kreativ. Ja, precis. När du var liten. Jag vet att det här är ett återkommande fenomen. Uh, när du var liten. När du, har du någonsin målat en mix uh, av många djur? Djur Det tror jag faktiskt inte. Alltså, grejen när jag var liten, det jag ritade var typ så här monster och sådana saker. Alltså jag ritade grejer som var coola. Jag ritade aldrig djur och sånt där. Men djur men, är väl cool? Ja, det är de väl kanske. Men, men men, vad liksom, slår en drake? Jag, jag ville vill liksom ha fighters, humanoida grejer. Mm -hmm. Jag kommer ihåg att jag ritade något sjukt... Ja, vad var det? det var en människa som... Han bet folk och sen så hade han som... Vad ska man säga? Nästan som som ett jullager runt halsen så han bett tag i en person och sen så liksom spannar runt huvudet ett varv för att slita avdelar. Ja. Oh. I was a messed up kid. Gårigt. <laughs> uh, uh, Ska vi gå till något lite mer... Uh, <laughs> jag har en liten historia här. Jag får höra. Det här då är ett, ett Youtube-klipp jag har hittat. Mm -hmm. Som, du kan ha sett det, jag vet inte. Men uh, lyssna, på, uh, ja, lyssna på historien då så ställer jag en, en fråga i slutet. Ett enkelt. Mm. Uh, en, uh, ja, vad säger man, en konduktör? Symf uh, alltså en symfoniledare, om man säger så. Kompositör? Nej, ja. dirigent. Ja, han, han spelar också fiol själv. Mm. Han spelar med sin symfoni om man säger så. Men han är ledaren som heter André Rieu Fransman tror jag Kanske... Ja, jag tror det i alla fall mm -hmm. Väldigt känd tydligen. Är det, Kro det Kronors kvartett vi pratar om? Jag har ingen aning om vad han gör Nej men alltså, heter, heter deras symfonin där? heter det det, Nej, parker? det tror jag inte Det, är det är någon... heter het någonting på franska Aha. Uh, I alla fall, han, den här personen fick ett samtal uh, till sitt kontor och i telefonen hör han en äldre mans röst som berättar om att när han var ung, cirka 50 år sedan, något sånt där Så var han kompositör Och han har skrivit då en vals Men han var så osäker i sig själv, så han har aldrig vågat spela upp den här Så han har själv aldrig ens hört sin egen vals Men han har den nedskriven Och den här skickliga kompositören kan ju höra den bara genom att läsa den så att Ja, precis Så han frågar då André Rieu om han skulle kunna spela den här valsen med sin orkester. Mm. Och såklart så André då han är ju tveksam. Han, får, han lär ju få sådana här samtal väldigt ofta. Ah, ja, ja. Um, uh, oj, nu tar jag bort mina anteckningar här. Jo, uh, sen så då frågar han ju då personen i fråga vad han heter. Och när han säger vad han heter, då inte en, en sekundstvekan han direkt svarar han ja Aha. så jag hittade då klippet när man får höra det här och då berättar André då hela historien och sen slutar han med att säga inte ord för ord, jag kommer inte ihåg exakt, men han säger I am very proud that this world famous actor has flown here from Los Angeles to be with us this evening give a big applause for vem tror du det kan vara? Ian McKellen? Nej! Sir Anthony Hopkins Fan jag var nära Ja det var ju på ett spår Men det finns inte så många world famous Hollywood stars i den åldern i och för sig Men den var Väldigt fin faktiskt Riktigt bra var den eh, Vi kanske kan sluta med den om jag kan hitta. Det, det tycker jag låter skitbra eh, Anthony Hopkins är ju, vilken fin historia Anthony Hopkins är ju en av de tyngsta Som finns Det lär man ju kalla honom Alltså, Han är ju han är en personlig favorit Nej han är ju där på något sätt, det finns någon liga där med Anthony Hopkins, kanske Jack Nicholson, Morgan Freeman, Michael Caine. Mm. Det finns några sådana där. Och sen så har vi ju vår svensk också, vad fan heter han? Max von Sydow. Ja. Om vi nu kan räkna honom som svensk ens. Eh, knappt. Mm. Men de, det är den här äldre ligan där. De är, nu har vi säkert glömt honom också. Ja, det har vi ju eh, Vad heter han? Eh, Ian McShane är väl, nej, vad heter han? Oh, fan, Jag glömde jag bara. Alltså, Saruman, helt enkelt. Christopher... Uh... Lee. Christopher Lee, ja. Exakt. Jag Han var det... ju första Dracula på film, visste du det? Uh, var han ja, okay. Nej, du jag har, jag det? Jag har en nedladdad första från typ 60- eller 50-talet, mm. Svartvit och det är en ung Christopher Lee. Jag trodde det var typ... Innan han hade sin röst. Ja. Uh. Den kom i jag trodde det var typ Boris Karloff eller något sån där. Åh, oh, men Fast, vad? han var ju det... Frankenstein. Ja, oh, men det kan, vara, det kan vara det kan också vara en remake på någon alltså 20-30-talsfilm, mycket möjligt. Jag backar på den där. Han jag, var en jag, jag, tidig Dracula, vill jag bara säga. Jag ska faktiskt kolla upp det. The Count 1931 har vi första. Är det, det är Bela Lugosi här ju. Mm. Han var ju första. Ah okej, okay. jag backar på det. Ja, men det var intressant i alla fall. Mm. Men han, han, han är känd eh, Väldigt känd som Dracula han, han har gjort typ Dracula fyra filmer och sånt där. Mm. Men han kan ju inte vara li, lika Dracula känd som eh, Gary Oldman tycker jag eh, Men Gary Oldman gjorde väl bara en, två filmer bara eller? Han gjorde bara en Men den filmen är ju jättebra Undrar om jag har sett den Ja, han har lustiga frisyrer <laughs> På tal om äldre verk jag har, jag har börjat, som, sagt, som jag sagt, drömmen, drömmen om det analoga, helt mm. enkelt. Mm. Och jag, jag, jag försöker köra den här fanan så långt jag kan. Jag tar den till nya, jag vet inte, bara utvecklar den och försöker leva vid den. Ja. Och det har ju fått mig börja läsa mer böcker. Mm. Och det var ju en av de största grejerna jag vill förändra med mig själv. Ja. Eh, ja, och nu håller jag på att läsa. Jag gick på ett antikvariat. För länge sedan Eller för typ två veckor sedan Och så med en så lista på så här, Jag kollade på typ så här reddit och så så så så Kortromaner Eller no novels man ska ha läst Helt enkelt ah. Och de bästa av dem alla eh, och då, ja, Jag köpte tre böcker men vi ska bara gå in på en av dem eh, mm. Den är från 1952 eh, Det är Isaac Asimov I Robot ja, okay, ja. Från 1952 Bli inte bortskrämd här och tro att den har någonting Att göra med Will Smiths film Nej, den, den, är, den, den är ju baserad löst på det som jag har förstått det. Precis, och titeln har de bara tagit också, bara för att det är en fet titel. Mm. Alltså, alltså, den nej, är fan... Grejen med den filmen är att den är inte egentligen speciellt dålig. Den är bara inte så bra man vill. Nej, exakt. Den är inte så dålig heller. Men den är inte heller... den, den är din Hollywood blockbuster också. så så det är som så här. Ja. Regisserad av samma person som gjorde The Crow och Dark City. Mm -hmm, cool. Mm. Uh, nej, i alla fall så har jag börjat läst den här nu. Jag in, den är på engelska. Ja, det hoppas jag. Uh, och den är, jag har väl kommit ungefär, den är 200 sidor. Mm. Uh, och jag har kommit kanske 70. Och de här det här gamla språket så blir ju en sida, två sidor ungefär. Ja, uh, ungefär. Uh, helvete vad bra den det. är. så. Åh, fuck. Uh, alltså den är från 52. Och all den här sci-fi som är i den, den är så jävla solid. Alltså den, är, den, den har inte daterats någonting nästan. Nej, men grej, grejen med sci-fi är ju också att när, när du skriver någonting som är sci-fi då, då tvingar man vad heter det, läsaren, alternativt tittaren att acceptera reglerna man själv har kommit på. Mm. Så de kan inte åldras direkt. Nej, jag vet inte. Men alltså all den här teknologibeskrivningen och, och som står, alltså den är så jävla fiffigt skriven. Uh, för den kommer, man dyker som rätt in i problem och så får det förklarat och så har tid gått och så så. Där. Det är, som här, ah, det, är så, det är så jävla bra. Och det är så den börjar med några short stories typ, i det här universumet. Uh -huh. Det finns en, det första kapitlet heter Robbie, om en gammal en äldre modell i, alltså, den utspelar sig typ 2048 eller någonting sånt här. Mm. Men det här är en historia från typ, millennieskiftet ungefär i det här universumet där teknologin ändå har gått framåt, men den är, den är daterad så som, alltså den är inte den här nutida teknologin, utan den är så här det är som gammeldags påhittad sci-fi helt enkelt Ja men sånt är intressant Så det, den, den är som Teknologin är ju mycket värre än vad vi har nu såklart Men den är ändå så daterad Och den är så jävla, den är så jävla fin men... Blir det alltså liksom steampunk-tanke? Vad menar du med det? Alltså steampunk det är ju eh, Vad ska man säga en, eh, Om man säger det, ett universum Där istället för att byta till elektricitet Så fortsätter vi att arbeta med Tryckluft och ånga Ja. Men, men, jag vet inte riktigt, men alltså, eh, jag rekommenderar den starkt. Alltså, det är otrolig läsning. Alltså, jag klarar vad bra den är för att det var så gammal också. Mm. Eh, fast gamla verk är ju bra. Folk har skrivit ett sig i tusentals år, så det är klart att en bok från 50-talet inte når de om sitt drama och sin, jo, sin text, jo, såklart. Ja. Det är ju bra som helst. Men just den här cyphen är, det är eh, sjukt imponerad. En enda fel här kommer jag på som är så här. Som är, som är helt odaterad För det är sedan 2048, tror jag, när filmen, alltså när själva som main-storyn startar ah. Och då har de på Mercurius mm. Och så har de De utvinner Alltså, människan har ju blivit ganska så här, vad säger man Vi, vi, har, vi har kolonier på fler planeter och sånt där ah. Och robotarna är ju, för tillfället är robotar bannade på jorden Man får inte använda dem mm. eh, Men de används i rymden för, eh, på planeter för arbete helt enkelt Okej okay. Eh, utveckling går ju också framåt som fanns med, med, alltså med AI och sånt där. Ah. Men i alla fall. Eh, och då, då så berättar en av de här ingenjörerna, Earthman här, han berättar för den här nya roboten då att lite så här backstory om jorden och sånt där. Mm. Och vars det här och det, det är en så här energibeam som skjuter mot jorden så fångas den upp på jorden. Det är som någon form av så här. Det är så de eh, transporterar energin helt enkelt de utvinner på Merkurius. Okay. Och så berättar han vart den här bi åker. Och så den åker till jorden och där bor eh, Sådana som mig och eh, där bor det är, vi är 3 miljarder av oss. Okej. Okay. Där har jag lite lite fel. Han man har ju inte riktigt eh, hängt med där nej. Hängt han alltså kunnat förutspå vår vad säger man population boom mm, som har hänt den senaste mm. tiden. Där vi gått från jag var ju vi har legat på 2-3 miljarder. Ja, så gott som hela mänskligheten fram till då typ 70 Nej, 60-talet typ ja, jag, jag, Nej. Vet, jag vet inte den siffran som är nu Men jag kan tänka mig att den är upp i två tal nästan Ja men vi, vi är uppe Jag tror vi är 9 miljarder människor okay, ja. Och det har ökat, alltså vi har gått från 3 miljarder Till 9 miljarder på typ så här. 40 år mm. det är Alltså överpopulationen Är ju det största hotet för hela mänskligheten Ja, vilket tas upp i Dan Browns senaste bok Du har läst den? Det har jag Och, Det Jag tycker det är den bästa av dem Ja med Mm Jäklar, den, de... vi, jag, vet inte, jag vet inte om vi vågar prata så mycket om den här, vi får göra det helt enkelt. För jag vill inte spoila den, den, den tredje var också bra. Den andra är nog den svagaste. glad Månar? Ja. ja. jag tycker också det Men apropå... Men läs Inferno! Shit! Om, ja, om, om ni inte gjort den. det. Eh, kaxig! Ja, det är det Men Men grejen att... Man vet inte om man ska vara liksom glad eller ledsen i slutet. Det är det, nej, det nej, som nej. är så bra. Jag älskar sådana här. Man, jo, alltså, man sitter där som... och mår lite dåligt för att man tycker att det är en bra grej. Jo, men det, här, det, är, så här, ja, det, det är så jävla konflikt igen alltså, ja, efter det där. Och, och jag, jag, alltså, det, det är också så här, det här är ett verk jag inte riktigt helt... Jag läste den i somras, tror jag, ja. förra sommaren. Det här är en nöt jag går och tänker på då och då hela tiden. Ja. Det är en riktig jävla jawbreaker. Då. Nu när vi är här och, och tafsar på rymden, ska vi slänga oss in på Kosmos? Yes! Jag har inte sett fyra, trean jag har, inte, jag har inte sett trean eller fyran, ah, okay. men jag har sett de första två, mm. och jäklar vad bra det är! Eh, men det, det är så här. Eh, Visuellt är det ju helt amazing! Eh, det är, det, vad heter det? Kosmos... Uh... Eh, vad heter det? Kosmos bla uh, bla bla journey, eller? Mm. Eh, oh. Extraordinary... Mm. Nej, jag vet inte. <laughs> Men det är ju det här, Space Spacetime Odyssey ja, space eh, Den är ju verkligen Kolla här, de, de trycker inte på en massa så här, Fakta och allt sånt där det, det här är ju så här, pedagogiskt Barnsligt förklarat på, på det mest greppbara sättet man kan Ja det är det som är så, ja, så bra med det mm, den, den trycker inte massa siffror Och statistik Och alltså, så här, såna här grejer i Facebook. på Utan den, den är så här öppet Vänligt Enkelt förklarar de olika fenomenen typ. Ja. Det är ju väldigt trevligt. Jag gillar animationerna jävligt också. Jag tycker de är skit nice. ja eh, jo, de är nice, men eh, det fanns några, några grejer där som faktiskt inte stämmer som de hade med eller ja, som inte är bevisade överhuvudtaget som de tog med ändå för att eh, göra ja, en viss del av USA glad, om man säger så då. Vilken var det? Eh, att de tog med massa delar om Jesus Och sånt där ja. det, det är ju, kommer du ihåg Det femliga Guy-klippet eh, Cosmos edited for rednecks ja. Det är ju lite så <laughs> Och ty, tydligen så har ju Den går ju på Fox då, den här serien Och Fox är ju stor i, Inom eh, Religion om man säger så Jo, de är väldigt eh, ja. och Konservativa må Många lokala TV-kanaler har Valt att precis när Delen om evolution kommer, då har de lagt in En reklampaus utan att pausa Själva programmet så att man missar den delen What? Yes, det här har hänt Men jag, jag kan rekommendera Ett par videor som heter Idiots react to cosmos Det finns två stycken Det finns? Ja och det är då en kille som läser upp tweets från kreationister som reagerar, som reagerar på det här programmet. Då. Det är hjärtligt roligt att titta på. Ja, men blir man, blir man inte också lite så här: slås inte luften ur magen på en lite grann. Också? Jo, man, man sitter där och liksom, jag, jag kunde inte ens tänka mig att folk kan vara så här dumma. Men det är så här, med, med, med fina Neil deGrasse Tyson där och såna människor som ja, han. Och Han är ju en sån extremt bra programledare. Ja, så likable. Förutom i avsnitt två när han hela tiden ska slåss mot vargar. Det störde mig. Varför slutar han aldrig slåss med vargar? springer där i skogen. Jag, jag tänker mig många gånger. Alltså när jag, ser, jag vet inte varför. Det är kanske för att det är ganska mycket CGI och och grejer Jag tänker så att när sitter i sitt skepp av The Imagination och sånt. Ja, men det, det är en rolig grej, tycker jag. Jo, det, det, och... det är skitnice Men jag tänker också på så många gånger när man, hur de har filmat det här. Och sånt ja. sådär, hur. Vad de har de satt utan att göra och berätta om och sånt där. Och sen kommer en massa fina bilderna sen i post-production. Men jag tänker ofta med, med till exempel när han springer där och slåss eller jagas av vargar och sånt där. Alltså så här, han leker ju bara i skogen. Typ. Ja grejerna. att där känns som i första avsnittet. Då, de åker omkring i det här genom, genomskinliga rymdskeppet och åker in i, i tiden och grejer. Ja. Och det är ändå, det, det tajar ändå ihop med programmet. Men i den här andra så kändes det lite... Lite som att han bara verkligen Ville se ut som en hjälte eller någonting uh. Som att regissör, regissören var bara okej okay, Neil Nu ska du göra dina grejer Och sen så tio minuter in i, i liksom filmandet Så, så kommer någon upp Va, Varför håller han på att slåss mot varje jag, jag vet inte men det här är guld <laughs> <laughs> en sms och skickade bara jävla småligt <laughs> Jag tyckte det, det kändes så jävla konstigt men då, men då, Är, är, är skriptat det skriptat där eller freestylar ja. I vilket fall, keep it rolling ja. Keep it rolling Det är guld det, det är guld Stör han inte Och så står han där och leker med en låtsas vibe He wants my food He can feel the heat <laughs> ha någon eldfackla och går och slåss med varje. Gifta där. Och jag sitter där och tänker bara, skulle inte det här handla om universum? <laughs> Neil. <laughs> Hold on a minute. There's another wolf coming. <laughs> I väl? Will... Some ten thousand years ago we... <laughs> ja, Men det här, i alla fall det är ett väldigt bra program. Det, det är ett... Oerhört pedagogiskt. Ja, det är ofta är väldigt tråkigt att se på sådana här program. Men det här... Det är, det är så lätt att förstå och för förklara så bra. Ja men precis. Det är det som är väl säger man, universums största fiende helt enkelt. Det är, ju det, att allt det är det så svårt att förstå. Och Det är ogreppbara i allting. Ja. Och även fast här är det väldigt alltså, enkelt förklarat och väldigt så här, pedagogiskt och så här, i ett bra tempo. Och Låt saker sjunka in och med exempel och sånt där. Det är fortfarande svårt att greppa. Jo, det är Men eh, eh, de gör ett bra försök. Mm. Och det är. Ja, det som jag kollade på, efter jag hade sett första avsnittet, så blev jag att alltså liksom, jag måste se mer sådana här coola bilder på universum och sånt där. Så mm. jag laddade ner något annat, jag minns inte vad det hette. Men då började de snacka om eh, Liksom eh, tidpunkten där universum expanderade. Mm. Och att där har de varit tvungna att hitta på ett nytt räknesystem för tid för att det var så snabbt så att vi kan inte ens räkna det. Och det var liksom Miljondelars miljondelar av sekunder Och när de satt och förklarade det där Jag, var så där, jag förstår ingenting Det var så Och det, det händer aldrig i Kosmos Nej. För han är så bra på att dumma ner det Utan att det verkar Som att liksom, han talar ner till personen ja, Han är ju rymd alltså, Mainstream för for the masses helt enkelt Ja, och det, det är väldigt bra att han gör det mm. För i, i många sådana här filmer Så här snackar de så här hundreds of billions of billions galaxies with billions of stars and såhär, man, man, man har inte ens ett begrepp på hur mycket en miljona eller miljard nej, är ens. Nej. det det går som inte jag tror att om man ska räkna till en miljon i, i en sekund så om du skulle räkna, räkna en miljon Då skulle du ta dig 40 år eller något sånt där. ja och det är bara en miljon ja. jag hade kunnat köpa om det var Pierce Brosnan <laughs> <laughs> men i alla fall du... eller Anthony Hopkins ja vad fint det du tipsade mig om Wonders of the Universe. Yes. Och du skrev... Du kanske inte behöver se ett helt avsnitt. Det kanske räcker med en kvart. Mm. Jag såg exakt en kvart. Ja. Vet, vet du varför? Nej. Ja. Det var inte det att det var dåligt. Men jag märker hur viktigt det är att ha en bra programledare. Mm -hmm. För när du switchar från Neil deGrasse Tyson till den här killen i Wonders of the Universe då känns allt han säger som att det inte betyder någonting. Nej. Han, han är ju, man, jag tror att så När det är så tungt ämne Som eh, universum och rymden och sånt Och när du har en ganska ung Och så här, vad säger man Ganska energifull och såhär Häpnande, han är så häpen hela tiden Och så här eh, in awe In great a hela tiden eh, Jag tror man behöver egentligen en Anthony Hopkins En, eh, alltså en Neil, ja, no Neil deGrasse Tyson kille som helt enkelt vet, så här, Som man kan så här, förlita sig på Han ska ta in i handen och visa den vägen Ja, eller om du har då en Anthony Hopkins-karaktär då behöver ju någon, till exempel den här teorin slänger jag bara ut nu någon person som, till exempel en skådespelare som man har sett ha sådana här viktiga stora tal på film tidigare så att man faktiskt tar in det för att man, man har gjort det för Man behöver pondusen Jag läste en grej här, angående just lycka. Ja. Jag, jag följer på Instagram, har jag National Geographic, följer jag. Ja, det är smart, det gör inte jag faktiskt. De, de lägger alltid upp några bilder med någon ganska lång text om folk som gör olika grejer och så här Och ja. veckan så printscreenade jag en bild här. Och, och det var en det var bild på en munk som klättade i träd, helt enkelt. Ja. Och så var det så här: det är en, en munk i Butan. Isten mm. Bhutan, Är det i Asien någonstans? Ja. Och det är det enda landet i världen Som inte mäter BNP okay. De, de mäter alltså på så här välståndet i deras land Mäts inte ja. på deras ekonomi Utan den mäts på, tror eller ej På allmän lycka Ja, oh, det är svårt Jäkla, men hur fan mäter man det? Frågar man bara folk, är du lycklig? Eller jag vet det? faktiskt inte Men det, har, det du... har de som det är det, är, det är de ser på välfärden i landet, helt enkelt. Inte på hur bra ekonomi de har. Kan det vara så att de gör det för att de faktiskt har dålig BNP? Jag har ingen aning. För det är ju det är ett enkelt sätt att gömma hur dåligt det är i landet. Det är sant. Bra poäng. Jättebra poäng. Jag har inte tänkt på. Men, men också och, men... och måste det ju vara ett väldigt osäkert sätt att räkna. För det finns ju väldigt många. Om det du är så enkelt. Jag kan inte tänka mig att det är något annat än att man faktiskt frågar folk. Då jag finns det ju ett väldigt stort mörkertal där som ljuger Det kan ju mycket Och sen så säger jag att det är lite styrt med, Alltså det är korruption eller något sånt där och då Ja, det kan vara kan styrt man liksom. Eh, men det finns också såklart Det var ju oroväckande såklart Men eh, det finns även alltså Jag vet inte om jag är naiv och tycker att Det finns ändå jävligt fint i det här Ja, det finns en väldigt fin tanke men, det, viktiga, det viktigaste är, i livet är ju inte Att ha en fet plånbok det, Lycka är ju egentligen viktigare Jo, absolut. Det är det. Jag läste någonting eh, för inte så länge sedan: Om att det som faktiskt gör människor lyckligast det är att planera inför saker. Till exempel: du planerar att säga: Du planerar att köpa en ny tv eller ny dator. Då är själva planerandet av det Det som gör dig lycklig När du väl har köpt den, då försvinner det nästan Det blir väl någon form av klimatisk final där Att du blir lycklig när du har den och packar upp den Första gången och tar du ut den vi drar bort den här plasten Från ja och, och sen sätter du på den och så bara Ja, det är ju samma skit på tvn ändå Jo ja, precis <laughs> Det har inte ändrats nu, jag kan se Per Moberg lite tydligare bara <laughs> Det är väl lite grann det här samma sak med att man så här, att, att köpa bilen, ultimataste, ja. eh, ultimataste leksaken och folk blir så lyckliga om man ska ha en fet bil. Jag bara, ja men vad ska du ha den till? Ja men köra runt och bara må bra och glida och sånt där. Jo, men vet du vad? Du kommer att åka förbi samma gamla trötta ika varje gång du kör bilen då. Alltså det kommer att vara ja. lite tag. Och det är det som är så farligt med konsumtion och sånt där För att alla grejer du köper jag köpte på, Du köpte på nya brallor, Jag köpte på ett par om dagen häromdagen Förra veckan mm. Och de är ju skitnice Jag har på mig, haft på mig att skita ofta Och de är så jävla, de är så jävla trevliga och Bra köp, bra passform Funga hur bra som helst Men det är typ det är typ en månad till Då ja, kommer de här vara det normala där, Det här är bara ett par byxor Jo Och de kommer åka in i garderoben Och vara som alla andra mina brallor mm. Det är som ett, ett perfekt exempel Jag köpte ju ett nytt grafikkort Jag fick hem det i förrgår som då ja, dubblerar helt enkelt min prestationsförmåga i datorn Trevligt Ja, Så jag sätter ju igång spel och sätter in på högsta och så när jag har gjort det ett tag så tänker jag, jag ser fan inte så stor skillnad Nej Och det, det kostar ju mycket Jag ser att det är bättre men när man väl tänker på det så är det ju spelglädjen som är där och historien det är det man gör, det är därför man spelar mm. Det är inte för att man sitter och kollar och vad coolt det här ser ut Nej. Det, det hjälper ju till jag såg, jag såg någonstans Någon sån här comprehension så här från så här Crisis 3 och något sånt där ja. Och så här hur fet bild det är så här, Och texten var så här Det handlar inte om hur fett det är Utan det handlar om atmosfär och ton Och det här känsla Och så var det en bild på ett snes Jag tror det var Sigurd of Mana Kanske mm. Där de sitter vid en läger eld bara ja. i Super Nintendo mm. Det kan ha varit första Alltså A Link to the Past Men i den, i ja, den, ja. I den kvaliteten Säger man och att det var så, här, det är så här, natt, och sen några stjärnor på himlen, och sen brasa, och så sitter de där, och så kastar långa skuggor och så. Här. Det handlar om känsla av atmosfär, inte om detaljrikedom och FPS. Jo, men det där tror jag också är lite subjektivt. För jag kan ju inte känna en atmosfär i Snäs och näspel. Jag, jag kan inte göra det. Nej. På grund av att ljudet är det ljudet det är, bilden är som den är. Jag, kan, det, jag köper inte liksom Och jag, Det är samma sak med alltså, Nintendo-spel nu också Det är liksom det är samma story i nästan alla spel Och det ser lite sämre ut Visst, det finns spelglädje Men varför ska jag spela det när jag redan har spelat det här spelet för Fast med sämre grafik Så känner jag över nintendo situation nu. nu För jag är trött på att rädda den där jävla prinsessan jag, Om jag var Mario hade jag sagt skit samma, låt Bowser ha henne Jag får ju ändå aldrig ligga Ja. Vad fan? Och, det, och det är därför man går igenom, det För att få ligga, eller? Ja, det, ja men vad, det, är, det är en kille som jagar efter en brud Det är väl klart nu ska, vi, nu ska vi inte vara så naiva så att vi tror att Mario inte vill ligga här Det är inte fan klart han vill <laughs> han, han, han går igenom hell för ja. att, Och har gjort det igen han har, han har gjort det flera det gånger ligga. Senast var han ute i rymden och höll på Det har inte skipat rätt visa Det gjorde det kanske i början Men det slutar bara med att han bara vill ligga Jag såg igår I går var en värdelös dag för mig Alltså. Mm. alltså jag såg bort hela dagen för att jag natt eller så liksom 24 timmars pass och så sov jag som Kom hem fem typ ja, visst, Och så ja, sov jag som bort hela dagen Och så när jag skulle vakna sen så var det som dagen Över redan Så jag, mm. jag slutade med bara för att ligga kvar och se film hela dagen ja. Så jag såg eh, Sista halvan Av Apocalypse Now okay. eh, Sen såg jag hela hobby 2 ja. Sen såg jag Cosmos Episode 3 och sen såg jag Secret Life Of Walter Mitty ja. Jag bara matade på vad tyckte du om Secret Life? Jag har faktiskt inte, kanske sista 20 eller 30 har jag somnat två gånger. Ja. Jag, jag har också hört att folk inte var så jäkla det. Men alltså fan Jag tycker den var, var ganska bra. Jag har ingenting den in alls. Den var ganska bra, men för att vara en film som handlar mer eller mindre om fantasi så var det för lite fantasi. Ja, det var det. Jag, jag skulle vilja att den David Lynchade dig. Eller kanske ett bättre exempel är väl att den är äh, vad heter den? Spotless Mind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Precis, att den gjorde ett sånt, att han till slut tappade bort vad som var verklighet och vad som var fantasi och var tvungen att hitta tillbaka. Jag trodde att den skulle vara med så, med tanke, med tanke på att de sålde in den på trailern också. Sånt där. Det, det är ju den filmen vi ville se. Det är därför vi såg den här filmen. Det var därför vi men, såg det, den. men det var inte den filmen vi såg. Nej, vi fick mer drama än vad vi fick äventyr. Ja, jag var till slut inte så brydd. Nej, men det finns något fint i den där. Men den var... De hade kunnat, vad säger man, filma upp den mer, helt enkelt, gör den mer, mer äventyr bara. Ja. Även fast det är äventyr, jag vet inte riktigt om man men mer fantasifull, overklig, helt enkelt. För att vara ett äventyr så var den förgrundad i verklighet. Ja, jag vet inte exakt hur jag skulle men jag, det, det är något åt det hållet, ja. Mm. Det är ju, alltså... Men jag kan ja, inte, jag kan jag inte säga det. att jag hatar det. det kan jag absolut Nej, inte absolut inte. Men du det var ju som, som vi sa när vi snackade om den innevärdesätten att det, det här kommer ju inte vara en, en topp den, den kommer vara helt okej okay. jag hade ju och det är den också ja, den är okej, okay, men jag hade hoppats på mycket mer bara jag, ja. jag hade hoppats att den var som trailer mer mm. men som sagt som sagt då, ska man inte vara, då är vi så naiv och tror att vi att är äh, till för marknadsföring och jo. att sälja en film och fylla biografer helt enkelt mm. men när man ser liksom, en trailer som verkar intressant men sen så ser man vem det är som gör filmen och man vet att han har inte gjort jättebra grejer. Då, då tänker man ändå att det kommer ju inte bli så bra som jag hoppas att det blir. Jag går ju in med tvärtom inställning jag är så här, hoppas han får till det den här gången. Ja, jag med. Jag är beredd jag har, att ge en chans till. Jag har ju fortfarande realistiska förväntningar, mm. om man säger så. Så den, den var så där då. Jag såg om jag såg också om Hobby 2 igår. Mm. Den är inte alls lika bra andra gånger. Det håller jag med Den är fortfarande bra tycker jag. Men... Jag tycker den ska väl överallt hela tiden. Ja. Och den, den, den, den, den hjälpte så mycket av att man såg den på bio helt enkelt. Ja, men det, det som, det som var, är det stora problemet när man ser om den, som jag också hade som största problem första gången jag såg den, det var de här grejerna um, i, om vi säger att det är fyra delar i filmen, då så var andra och tredje delen kändes som att det i princip inte händer någonting. utan det är bara en jättelång transportsträcka, där mycket händer som inte har någon impact. Och det stör mig. Det är Alverna och så är, äh, Sjöstaden. Sjöstaden bör, bör man ju klippa bort helt och hållet nästan. Jo, det kan du klippa bort helt. Ja, men då förlorar man ju det här svarta spjutet-delen. Jo, du tror inte man kan klämma in den på något sätt ändå? Jo. <laughs> på en två minuter. Ja. Han, han springer upp till sitt hus bara, äntligen, den här, den här pilen sköt min far och han missade, men nu ska jag göra det. Sen ser nästa film så jag Tror det. Kanske eller. inte blir lika spännande. Men, äh, ja nej, jag vet inte, hela människostaden där, fiskstaden där, är väldigt... Jag fattar inte vad den gör där. Inte ett sägande. Ja. Ja, så den var inte alls lika bra andra gången, men ja. Men den är fortfarande inte dålig. Ja, det är, det är fortfarande bra. mycket bättre än den första. Jo, absolut. Mm. Jag såg hur mycket att up upp lite filmen. Du hade sett i Lively Davis? Ja! Jag har också sett den där. Vad har jag skrivit om den? Vill du prata lite grann om den? Eh, ja, jag kan säga... Det, det är fortfarande... Bröder Cowens nya film helt enkelt. Ja, det första jag skrev var, jag har ingen aning om vad jag ska tycka. <laughs> när den när när, när slutade, inga spoilers nu, men när den slutade jag bara, jaha, den slutade där. Ja, precis. Den, den slutade där alltså ah, ja. Okej, okay, så här har jag skrivit Den var inte dålig på något sätt Nej. Men den var heller inte bra på något sätt Karaktärerna var intressanta Som Och alltid man, man vill liksom se vart den här historien Är på väg mm. Men den tar mig ingenstans Den, tar, den är inte den, på väg någonstans den, den tar ingenstans Det är en, det är en film om en musiker som försöker lyckas Men du, vi kommer ingen vart Du får ett stickprov i hans liv helt enkelt Det är det det Ja. Som egentligen men, inte har någon betydelse Nej men Bröna Cohn De har gjort filmer förut som inte handlar om någonting Men som är väldigt bra Burn After Reading är ett bra exempel Ja det precis när jag tänkte säga Det är en film om ingenting Och de till och med säger själva i, slutet. i filmen Att den inte handlar om någonting Jag har skrivit upp hela konversationen här What did we learn Palmer Säger då CIA-chefen eh, Och då säger CIA-officeren I don't know sir I don't know either i guess we learned uh, not to do it again. Yes sir. Uh, I'm fucked if I know what we did. Så <laughs> sen är filmen slut. Det hände ingenting, ingen vet vad som hände eller varför det hände. Och de ska försöka gå inte göra om det. Ja. Och det, då gör man en grej av det. I den här filmen är det, ingenting hände, ingen vet varför ingenting hände och sen är det slut. Den, den här filmen börjar ta dig åt ett håll. Den det, det tänkte som en bil som är på väg mot någonstans. Och sen fastnar den i en korsning. Och sen fastnar den efter efter av vägen och så kör den tillbaka. Ja. det sista. Jag ska bila, jag ska bila upp till Lule. Åker upp, vänder vi Uppsala eller vänder typ vid Östersvik. Stannar vid Örköldsvik och sen åker tillbaka till Stockholm. Det kommer inte rödljus och det tar för lång tid så man vänder. Ja, vänder och åker tillbaka till Stockholm ja. sen sen så slutar filmen. Ja, det var synd. Jag gillade den ändå men den kom ingen vart. Nej, men det var ändå finsk krävligt att se. Jag vet inte ja. Och jag sken upp som en sol för jag hade läst så mycket om det är fröjt jag mig borta från sånt. Mm. Jag sken upp som en sol när jag såg att John Goodman var med. Jag, jag visste att han var med, men jag sken inte upp för jag gillade inte hans karaktär. Ja, man, var det var ingen fel. Han, han var en av de mest intressanta karaktärerna, men jag förstod honom aldrig. Jag och jag förstår inte varför han var viktig, eller varför han ens var med i filmen. Och den skolade filmen, säger man, dramaturgen man är, eller vet inte, när man hade lite koll. Jag väntar att han ska komma tillbaka någon gång. Ja, jag, det, det, det känns som att en karaktär i en film måste ha en anledning att vara med. Jo, han har inte det. Han bara sitter där och vi fick, så... vi fick en presentation som sekvens med han. Och sen så tänkte jag att han komma tillbaka eller någonting. Men allt som hände var att han hostade. Ja. Jag kan bara tänka mig när bröderna Cohen sitter och pratar med Young Goodman så okay så so what's the motivation for my character? Well, you have to cough. What? Excuse me? Just just remember this character. He really needs to cough. Cough. It's really important that you cough in this scene. Why? Just do it. We the Cohen brothers, just do it. Do you know how good we are? Men ska vi då välkomna ett nytt inslag? Ja! Som vi kallar drömfilmen. Jag vet inte om vi ska räkna, eller göra så här som en kategori, eller ett inslag egentligen. Men. Ska du lägga in en, en i kanske? <slövlar> Nej, jag vet inte, fan. Jag lä lägger något så här. <sövlar> ja, jag är sånt kan jag lägga in. Annars tänkte jag ju, du vet, som det låter när det säger sprinklar Stardust i filmer. <sövlar> ja, vi så tänkte jag. <sövlar> I alla fall vad vi gör här är då att uh, vi kommer på. En, en film som vi själva skulle vilja se som inte existerar. Nej. Och det är helt limitless Ja. Vi får vad vi vill. Ja. Och då, den här veckan så har jag helt enkelt kommit på en. Yes. Eh, nästa vecka ska vi försöka. Ska vi Sebastian försöka svänga ihop något. Åh, oh, vilken ja. press! Jag, sk jag skippar den här som jag kom på idag. Ja, okej okay. Yes. Ja, uh, yeah. you want the, the story. Eh, vi så alla, har alla fattat nu vad det här går ut på. Ja, mm. det, vi var väl tydliga, just. Eller ska vi göra så att vi tar en snabb seg? Ja, yep, det kan vi göra. Det tar bara några sekunder ändå. Så det är eh, vi kommer eh, med redigeringens magi. Så är vi bara 3, 2, 1. Och så snabbt är vi tillbaka. Oh my god. Det tog oss en bumper. Yes. Ja, vi kliver då in. Rätt in i drömfilmen här. I, i drömfilmens eh, magiska eh, obegränsade värld, va? Något sånt. Ex exakt. Och eh, jag har då inte gått den vägen att jag vill göra nödvändigtvis en bra film. Nej. Jag, jag har inte försökt skapa en... Eh, Fight Club eller en Beautiful Mind eller något åt det hållet. Utan jag har gått lite en annan väg. Lite mer kanske att alltså, du feast for the eye och en upplevelse kanske, eller? Ja, kan man säga. Du ser trailen och eh, spelar ut kolan helt enkelt. Du ser trailen och du tänker den här filmen kommer inte vara bra men jag måste se den. Mm -hmm. Och då har vi då. Den är regisserad av Michael Bay. otippat. Ja, men jag, jag vet visuellt och actionmässigt vad han kan göra. Ja, där, där, det kan man. Men jag, jag har ju sett trailern för nya Teenage Mutant Ninja Turtles och märkt att man inte får veta någonting av storyn på Nej. grund av att det finns ingen story. Mycket och möjligt. Jag har också märkt att det är exakt samma setup som Transformers bara att de har bytt ut dem mot sköldpaddor. Ja. Det, det var ju från början till och med samma backstory att de kom från rymden. Vilket han har ändrat nu då Han ville väl ha att det ska komma någon alien Ninnis Ja, Turtlesarna var ju från rymden från början I hans version då Och det är ju då exakt samma backstory Vad nervösa jag blev i turtles trailern där När de börjar prata om här Och så pratar de typ som de här Ja men typ som de här tvillingar Tvillingroboterna i Revenge of the Fallen jag minns inte Jag har blockerat ut mycket av det här Men då för att make upp för the lack of Intressant dialog och karaktärer Aha. Så är filmen då skriven Av Tarantino och Martin McDonough Som då har gjort eh, Seven Psychopaths In Bruges Aha. För att få intressant dialog helt enkelt Jep. japp, yep. behöver och, båda där egentligen Jag vill ha det För jag tror att de kan komplementera sig själva Eller varandra väldigt bra mm -hmm. Och det här då att Det är inte kanske en politiskt korrekt film det här Nej men det gör ingenting Det är därför vi kan göra film Ja så här har vi då en setup I framtiden, Sebastian Så finns det endast två folkgrupper Det här är då, man kan säga att det är en alternativ verklighet Det finns ju då Det här är spännande alltså mm, Den första gruppen är judarna De finns, det är hälften av mänskliga befolkningen Och den andra är nazisterna Det är de två som existerar Och de är i konstant krig Konstant krig Och är äh, slåss tillbaka va? Ja absolut mm. Och man har också precis Lärt sig att hantera tidsresor För du vet Som i alla stora filmer nu Så måste man ha tidsresor Ja det är, som det, det, det är nästa steg eller? Ja, jag, jag tänker ju på vad som är populärt här mm -hmm. Vad som då har hänt Är att Hitler Likt många konspirationsteorier Hintar om Inte dog i sin bunker Nej utan han överlevde och har på ett okänt sätt lyckats göra ritningar för en nazistisk Megatron. <laughs> och det här har då tyskarna hållit hemligt fram till att roboten var färdigbyggd. Ja såklart. Mm. Så vad som händer är att den judiska regeringen bygger då judiska Transformers. Optimus Prime, eller? Ja, det är ju då som sagt Transformersarna, fast... Judiska versioner Autobots Ja Visst Så då har vi ju då Och Optimus Prime Judenbots Judenbots Jag vet faktiskt inte vad de ska heta Men ja Optimus Prime förvandlar sig Till en davids stjärna Med silvassa kanter Så som den... kan liksom färdas Genom vinden och skära saker Ja han är som en gigantisk crispy Ja i form av David Fjerna. Tänk och Nej. Ja lite, lite. Sen har du då Bumblebee som förvandlas till en sån här eh, dreidel. Om eh, folk vet vad det är eller om folk inte vet vad det är så är det en sån här snurra. En trädsnurra. Ja, men vad ska man? ja, hur, hur Okej, okay, han, han, han gillar borra eller vad då? Ja, nere nere han, han har ju någon sorts vassa eh, grejer som sticker ut där så han liksom strimlar. Ja. man säger så Får jag bara fråga lite snabbt, mm. vad händer med allt annat? folk Har vi någon förklaring på det? Varför det bara finns två sorter? Har, har alla som anslutit sig till ett parti Eller har på något sätt Alla försvunnit och de här är de som finns kvar? Ja, det här får vi ju svar på senare Ja, Okej, okay. vi ska inte spoila någonting Nej Sen, sen så har vi ju då Transformersen Jazz Som förvandlar sig till en menora. Om folk inte vet vad en menora är Så är det ju då den här klassiska ljusstaken som judar har så Såklart, han skjuter ju eld T -t Tio äh, barrels, eller? Ja, jag som vet inte på. hur många det är I alla fall, han kan skjuta eld Så har det ju Ironhide som förvandlas till Hamish Hand som då är en judisk ikon Som är en hand med ett öga i Och han, helt enkelt, han bitchsläppar i folk menar, äh, äh, Ja, okay. men Ja, eller mindre. Det är inte säkert på att det är nödvändigt Jag försökte bara komma på fler and, äh, Fler judiska ikoner som de kunde bli Ja Ja, så äh, men haft. de är stora fortfarande ja, ja det ah. är de eh, så de blir då eh, skickade tillbaka i tiden till andra världskriget för att döda Hitler innan han hinner göra den här Megatron nazist Megatronen men är det Hitler som designer det måste ju, han måste ju ha någon någon någon, någon scientist Just, någon ja. grupp scientist som det här, det här och, har... han, och han måste ge en green light det här har jag ju tänkt på ja. Ja, så de, de krigar Såklart Mot nazisterna ett tag För att hitta Hitler För de, de vet ju liksom inte vad som har hänt Likt tittaren Utan de vet bara att Hitler Hitler är en dålig person och han måste bli döda För att den här Megatronen Inte ska kunna göra då Eller, ja, de måste förstöra den Helt enkelt Och de slåss mot Megatron som var... Det är någon form av utvecklad variant Av atombombsracet Ja, precis vad tror du Megatron förvandlar sig till? Svarslika blir för simpelt va? Nej, det är exakt vad han blir ja. som, som flyger omkring Likt en bomerang. Och, och hugger av folk på mitten Han är bra på att göra som motivation också Och kan sväva upp i, i li, Likt dödsätarnas dödskaller På himlen så kan ge ja. Megatron vad där uppe och ge någon form av vad säger man, Heroic aura Ja och så liksom, Till sitt party, alla får plus tre attack eller Så skjuter ja. den ut liksom lite så här rök Och grejer som ser cool ut ja. Och äh, äh, Ja, här, här blir det ju då lite sorgligt För här stryker nästan alla robotarna med i fighten mot Megatron. Dramatiskt. Eh, ja. Optimus Prime Optimus. överlever ju då. Och eh, vinner till slut. Och hittar då Hitler. Och stäbar honom i facet med sin Davidsstjärna helt enkelt. Eh, symboliskt. Ja. Inte så diskret men symboliskt. Ja. Och här kommer ju då twisten. Hitler är inte The Mastermind utan det är någon annan. Och vem vet vi då som hatar judar mer än Hitler? Såklart Mel Gibson. Mel Gibson har alltså åkt tillbaka i tiden för att stoppa judarna från att ta över Hollywood. Han har gett Hitler de här ritningarna och mekaniken för att göra... Allt har bara varit vilseledning. Ja, så slutfighten är ju då Optimus Prime mot Mel Gibson. Och det här är liksom, han är inte någon mekanomell Eller vad man ska kalla det Utan han är, ju, han är sin vanliga Mel Gibson Han är inte en syborgar Nej, nej, nej, nej. Han, är, han är bara Mel Gibson För vi vet att han är badass Och han är galen så han, han kan fan slåss mot en robot Främst är han galen ja. Och sen så då, i uppföljaren så har vi då Att de ska se till att Mel Gibsons hat mot judarna aldrig inträffar Så vi måste åka tillbaka i tiden igen då Precis det är min form av Chronicles, eller så är en origin story från Helge Gibson. Men då, vi avslutar med Sir Anthony Hopkins vals. Om Så, jag kan hitta den. Om du hittar den. Annars släng in någon. Eh, ja, go ape shit. Helt